Nu när man äntligen börjar få distans Så händer det att man önskar sig en andra chans Och kanske ändra på det som gick snett En dröm så naiv för det fan är inte lätt Avsnitt 282. 2 3 tack eh, Vad händer idag? Det blir, det blir som en liten vi ska röra på oss då blir det för, första, eller inte första, nästan första börsrundan på många år för mig. Men det blir första börsrundan på, på podden. Är det så? Ja, vi har inte haft någon runt på FF. Jo, vi har vi har haft det, vi har varit på Record Store Day. Ja. ja men, det är men, men det var väl inte så mycket bläddrande? Det var Och för, för att vara... Eh, för att vara miljövänlig och helt rätt i tiden så jag kör ju med den här med den här tygpåsen, du ser den här, från italienska bolaget Missy Lane. Okej. Okay. Jag tänkte för att inte du ska känna det helt... En enda nackdelen är att det, det ryms inte mycket de här. Ja, ja det kanske... Inte 40-50 stycken. <laughs> Uh -huh. Nej, det ryser kanske en 10-12. Då får man trycka in. Det är bra flera stycken. Jo, och jag tänkte att, att du, du måste <laughs> du måste få... Okay. Här får du en inköp till Tyskland. Du kan läsa vad som står på. Jag tänkte att det passar dig. The reason we didn't sound like the Smiths is because we wanted to sound like this. Parallell. <laughs> vad mm. ja, betyder det? det? Det är en skiaffär i, i Köln. Ja, det är inte jag förstår inte riktigt. Nej, jag förstår inte heller riktigt. För de har är ju. när de inte det, eller Nej, jag vet inte. För de har ju väldigt blandad musiksmak på den där chefen. De har ju alla sorters musik. Ja. Men jag vet inte varför det var från ja, just det smitt. Nej, de är, de är ju delade, tror jag. De det här in till. Jag tänkte att den där kunde passa. Ja, bra. Lyssande. Ja, vi fortsätter. Ja, jag det något på. Jag <laughs> i kroppen är det? Ja, jag är nervös. Redan nu när av bilen på eh, Kalbergsvägen så var du på väg åt fel håll. <laughs> det, ja, ser. Det, är en, det är en amatör som är ute. Ja, det är verkligen. Nu ska vi haft en segelbord som sagt. Segla med. Varför då? Ja, det kanske hörs sig. Det är ett mycket bra segelväder. Men att det är frisk vind. Friska kulingvindar. Syr västliga, ska jag säga. vad säger du? Ja, nordostliga. Men, eh, vad, vad är du ute efter för, för vinyl nu? Jag är ute efter något färskt. <laughs> det, spelar, det spelar ingen roll vad det är. Jo, det, det gör det. men no Någonting färskt ser jag fint. Eh, kanske. Någonting från 2020. Jasså, yes, så pass. Eller någon så här klassiker från förr. No, verkligen. Hur då? Nej, jag är mer, mer som en Ciceroon, tänker jag. Ja, okej. Okay. Eh, ja, med påsen i alla fall. Jag säger som, som vi brukar säga. Vi får se. Ja. Då har vi varit inne på Nostalgipalatset. Hur är känslan i kroppen? Ja, känslan är bra. Det var, en... det var ett överraskande bra ställe, tycker jag. Men, eh... mycket, mycket skivor, mycket vax. Hur känns det liksom, i, i kroppen efter? För det här är som liksom ett... Det känns ju fantastiskt. Det här är som för, för, för, kanske första. Eh, igår så visade de eh, Borg-McEnroe finalen 80 i Wimbledon. Mm. Och där kanske de första sett. Tre till mig. När jag gick i <laughs> ja. Föga oväntat. Men eh, jag kommer igen. Det gäller bara att koppla bort. Precis som Björn. Att bort. Ja, precis. Man Det är tänker bara... första sättet är förlorat, men vad fan mycket man, kvar. Man tänker bara Det är mycket runda kvar. Okay. Och sen är, är ju den känslan också att kunna koppla bort som gör när man har varit inne på en stor börs som den här. Nu har jag varit där så mycket så jag vet ju liksom ungefär vad de har. Mm. Jag behöver inte rota igen, men man kommer till en ny stad. Och så kommer man till en börs som har så otroligt mycket mycket skivor och så står man där och bläddrar en halvtimme och så ska man gå vidare till nästa. Ja. Och så kommer man till minst lika stor. Då gäller det att man kopplar bort. Ja just det. Och liksom inte att, nej men nu är, nu är det ett nytt sätt. Jag kan nu fortsätta just... fokusera. Ja. ja, nu ger jag allt. Ja. <laughs> Igen. Men jag, jag tänker jag tänker så, det känns bra för dig. Ja. ja. Du borde kunna de här hamburg nu också då. Fast det är klart det hinner ju hända en del på de här. hamburg <laughs> Jag vet hur de ligger där. Mm. Ja, vi fortsätter neråt Sankt Eriksplatsen här. Vinyl and CD store och Record Hunter. Det blir en lite färsk story. <laughs> ja, på påsen... att snappa in i alla fall. påsen såg lite tyng ut. Ja. Direkt i 2, 2 mot 3. Då blir det. det blev 1. Mm. Ja, men du vann mm. annorlunda sätt 1-0 då. Ja, ja. Du reducerade... det ju avgörande på söder Ja, står det lika eller måste du? <laughs> <laughs> då <Det> blir det <sande. laughs> <laughs> Den där Anita till televinkeln har var lockande. Ska vi ta kort här? Eller, vi, vi, ska vi, ta, vi kan ta kort, kort längre bort. På den klassiska... Klassiska, för är så oskön. Diamond Records. Eller har en nice note-omslags ja. layouten av Clash. Ja. Det är dåligt. Dåligt stil. Ja, vi gått och tar Fortfarande seglar väder. Jag tänkte man tar mest kylbäggen ut och slipper rörasken ut. Ja. Nu När vi hamnat på Rytorne och fått besök. Av en... En gammal Rytorne-besökare? Ja, och en gammal podd. En gammal podd vän. Många är minnen härifrån. Mm. Och du bodde ju i den här närheten. Mm på är Det här då, eller? Ja, jag uh -huh. ja. var att du pluggade här. Jaha. Det är var... ett trit. Var... Väldigt trisam miljö här. Mm. På den tiden faktiskt var kaffet det var ungefär som på ett väg när det var som sämst. Det var, rätt, det var egentligen rätt kaffet, men det var rätt skönt att sitta här. Och ja. bättre än på twang. Mm. Nej, kaffet var väl ungefär som pottwäng, men det var liksom kändes som om det alltid hade stått på för länge. Men sen kunde man gå hit på helgen då var det ju liksom uppspråd att det inte var så färken. Då kom man in med skridskorna, satte man så tog en varm sjukkal. Men, tycker man det är roligt. Min tur, jag brukar alltid ta kaffe där det är mest kaffe i den. De har flera. Mm. Kan det här, ett halvt känns det mest rak. Det kan om de inte har gått och fyllt den. Ja, nu den jag tror jag lite skummig. Då kan tänka sig att de har fyllt på. Jaha, skulle mm. ni väga nåt Ja, vi sa nästa, vi vet inte riktigt. Vi har bokat lite grann så, här, så från nästa fredag vecka framåt ungefär nere på, på västkusten. Någon natt här och någon natt där och mm. best, best kusten, jag säger, mm. va? Det är som du säger Var kan du sån här stöd Greppestad, Grebbestad, Lysekil, Märstrand och Göteborg är ligger Greppestad. Det ligger nästan... Det ligger bara några mil från Strömstad, söderut De har systembolag där i alla fall <laughs> det Bra, det är ju så. Kompisar som brukar vara ute och köra båtar, då åker man till Grebbestad och fyller på. Fyller på bensin, så att säga. Mm. Tankar om du är mm. Ska jag med? Bara ja. jag och Ingrid. Oma mm. mm. fyllde ett år igår så typ i, i helgen så var Lia och hennes kille och Amanda och Nils. Och låsade sig. Yeah. Jag såg att det var jag såg på filmen att det var en kub. Nej, att det var kub. Ja. Och så såg jag såg att att ingen av dem har gjort sin fina sekina och lagt in fyra bilder. Ja, men hon eh, tog hon blågjutet Douglas så att det var lite tåsigt med Douglas. Lite tåsigt. Ja, men jag inte. Nej, jag var tvungen att fråga. Efter ja, ja. hemma. Eller, ja, om du har glömt något. Etcetera, etcetera. När, när, när jag såg din kommentar så jag, så här, ja det var ju schysst att du inte tog med Douglas. Men jag hade ingen bra bild på honom. så så gick jag nog kring och liksom nöjade och fick leta upp en bild från Elias Facebook, för att hon inte hade varit rättvist. Douglas, hur är det? Det är Elias. Ja, ja. Han platser inte in den nu. Ja, hon hade ingen bra bild. så bra. Vi har ju en, en affär kvar. Fortfarande seglar väder. Ja. Ska vi säga... Det är det ja, det är nu det avgörs. Ja. Uh, Fast, ja. Fast räknar man... Okej, okay, det blir som ungefär som 6-1 och 7-5, det är samma sak. Fast, du, du menar, du var nummer 3-1 och var 1-12. Ja, så alltså egentligen så står det ju... Alltså egentligen är det ett sätt. Vi säga att det är oavgjort. Nej. Ja, ett 1 1 Ja, för, för gamen spelar ingen roll. Okay. Det är ju vinsterna Nej, okay. som... Men man, du kan man, ju... Man ser att du fingrar på fyra, då var det snabbt uppe fem. Snabbt, snabbt så går du tillbaka till eh, Nostalgi Palazzo och köper den här eh, Petty Boxen. Vem är du värd? 0,2p. Ja, vi säger så. Hej då. Ciao. Vi lämnar ett varande Vi serverar det varan hot på fat.